Далекий і малий, ще синь в очах, ти все-таки доїхав аж до мене на стоячому велосипеді. Тепер наші трави стоять по різних кольорах, і як дотик в горлі, дика грушка вдалині на схилі туги. Ось в вишені злетів світлий листок, а під ноги вже падає жовтий. В цій мандрівці речей непотрібність, ми обганяємо пам'ять.